Huszonnyolcadik fejezet Ha-hó, Kevin! Intett oda neki Bill. Be tudnál jönni hozzám egy percre? Kevin már majdnem odaért a helyére. Kufi és Ramirez követték a tekintetükkel, Todd, az új társa pedig, aki már az asztalánál ült, rávillantott egy bágyat mosolyt, de hamar leolvadt az arcáról, és el is fordította a fejét. Kevint lüktető fejfájás kínoszta, és nem akart kora reggel Bill-el társalogni, de nem hitte, hogy bármi oka lenne az aggodalomra, hiszen ügyesen bánik a tanukkal és az áldozatokkal, tudja, mikor hazudik egy bűnöző, sok embert letartóztatott, és ezeket többnyire el is ítélték. A parancsnok egy székre mutatott, és Kevin kénytelen kelletlen helyet foglalt. Nem tudta, miért ülteti le Bill, hiszen rendszerint állva beszélgetett a főnökkel. A halántékát, mint a hegyes ceruzával döfködték volna. Bill pár másodpercig csak bámulta, aztán fölállt, becsukta az ajtót és az íróasztalának dőlt. Hogy vagy mostanában? – Jól, felelte Kevin. Legszívesebben lehúnyta volna a szemét, hogy enyhüljön valamelyest a fájdalom, de érezte, hogy a főnöke fürkész tekintettel méregeti. – Miért kérded? Bill keresztbe fonta a karját. – Azért hívtalak be, mert közölnöm kell veled, hogy panaszt tettek ellened. – Miféle panaszt? – Ez komoly dolog. A belső ügyosztály foglalkozik az esettel, és a vizsgálat idejére fel vagy függesztve. Értelmetlen zagyvaságnak tűnt, amit Bill mondott. Legalábbis első hallásra, de aztán Kevin összeszedte magát, koncentrált, és a parancsnok arc kifejezése láttán azt kívánta, bárcsak ne ébredt volna kínzó fejfájással, és ne inna annyi vodkát. – Miről beszélsz? Bill fölvett az asztaláról néhány papírt. – A Gates gyilkosságról. – A kisfiúról, akit a plafonon keresztül lőttek le. Tudod, még a hó elején. – Emlékszem, csupa pizzaszósz volt a homloka. – Tessék! Kevin pislogott. A fiúnak. Így találtuk meg. Borzalmas volt. Todott eléggé megrázta az eset. Bill összehúzta a szemöldökét. Valakihez mentőt hívtak, mondta a parancsnok. Kevin beszívta, majd kifújta a levegőt. Erősen koncentrált. A gyerek anyjáért jött a mentő, felelte. Érthető módon nagyon fel volt dúlva, és neki ment a görögnek, aki lelőtte a fiát. Dulakodtak, és a nő legurult a lépcsőn. Azonnal kihívtuk a mentőt, amennyire tudom kórházba vitték. Bill továbbra is merőn nézte Kevint, és letette a kezében tartott papírokat. – Előtte beszéltél vele, igaz? – Próbáltam, de elég hisztérikusan viselkedett. Igyekeztem megnyugtatni, de megtébójult. Mit mondhatnék még? Benne van minden a jelentésemben. A főnök megint az asztalán heverő papírokért nyúlt. Láttam, amit írtál, de a nő állítása szerint te mondtad neki, hogy lökje le az elkövetőt a lépcsőn. Mi? Bill a papírjaiból olvasott. A nő azt állítja, hogy Istenről beszéltél, és azt mondtad neki, idézem: Az az ember bűnös és büntetést érdemel, mert a Bibliában az áll, hogy ne őj. És a nő szerint azt is mondtad neki, hogy a fickó valószínűleg csak felfüggesztettet fog kapni, holott megölte a gyerekét, és neki kéne kézbe vennie az ügyet, mert a gonosz tevőknek büntetés jár. Rémlik valami? Kevin érezte, hogy az arcába szalad a vér. <gül> Ez nevetséges, nyilván te is tudod, hogy a nő hazudik. Azt várta, hogy Bill gondolkodás nélkül egyetért majd vele, és megnyugtatja, hogy a belső ügyosztály tisztázni fogja a vádalól de semmi ilyesmit nem mondott, csak közelebb hajolt hozzá, és azt kérdezte. Pontosan mit mondtál a nőnek? Szó szerint akarom hallani. Nem mondtam neki semmit, csak megkérdeztem, mi történt. Ő meg elmondta, és láttam is a lyukat a plafonon. Úgyhogy fölmentem, és letartóztattam a fenti szomszédot, miután beismerte, hogy ő sütötte el a fegyvert. Megbilincseltem, és hoztam lefelé a lépcsőn, aztán mire észbe kaptam, a nő nekiesett. esett. Bill egy darabig némán farkas szemet nézett vele. Bűnről, bűnhődésről nem ejtettél szót? Nem. A főnök megint a papírjából puskázott. És azt sem mondtad, hogy enyém a bosszú én megfizetek, ezt mondja az úr? Nem. Egyáltalán nem csengenek ismerősen ezek a szavak? Kevin érezte, hogy kezd dűbe gurulni, de uralkodott magán. Egyáltalán nem. Hazugság az egész. Tudod, milyenek az emberek. A nő alig, ha nem be akarja perelni a várost, hogy kaszáljon egy nagyot. Billnek rángott az álkapocsizma, és csak hosszú szünet után szólalt meg újra. Ittál mielőtt kihallgattad azt a nőt? Nem tudom. Honnan veszed ezt? Én nem iszom. Soha nem tennék ilyet. Ismered a felderítési mutatóimat, jó nyomozó vagyok. Kevin széttárta a karját, és közben alig látott a lüktető fejfájástól. Hogyan már, Bill? Hosszú évek óta dolgozunk együtt. Ezért beszélgetek veled a helyet, hogy egyből kirúgnálak. Mert pár hónapja, mintha nem is te lennél, és hallottam rólad bizonyos plegykákat. Miféle plegykákat? Hogy itt a be dolgozni. Ez nem igaz! Tehát, ha most megfolyatom veled a szondát, zéró lesz az alkohol szinted, ugye? Kevin érezte, hogy a szíve majd szétfeszíti a melkasát. Tudott hazudni, értette a módját, de vigyáznia kellett, hogy higgat maradjon a hangja. Tegnap sokáig kimaradtunk egy cimborámmal, és iszogattunk is. Lehet, hogy maradt még némi alkohol a szervezetemben, de nem vagyok részeg és reggel mielőtt munkába indultam volna, nem ittam. Ahogy a gyilkosság reggelén sem, és máskor sem. Bill tekintete továbbra is rászegeződött. Mondd el, mi a helyzet erinnel? Már mondtam, Manchesterben van egy beteg barátnőjénél. Pár hete képkódon voltunk. És Kufinak azt mondtad, hogy elmentetek Provincetownban egy bizonyos étterembe. De az az étterem már fél éve bezárt, és annak sem volt nyoma, hogy bejelentkeztetek volna a panzióba, amelyiket említetted. Erint pedig hónapok óta nem látta senki, és nem is hallott felőle senki. Kevinnek vértolult a fejébe, és ettől a lüktető fájdalom csak súlyosbodott. Ellenőriztél. Szolgálatban ittál, és hazudtál nekem. Én nem. Elég a hazudozásból, üvöltött rá váratlanul a parancsnok. Innen érzem a piaszagot. Bill szeme haragosan villant. Azonnali hatályjal fel vagy függesztve a munka végzés alól. Mielőtt jelentkezel a belső úgyosztályon, hívd fel a szakszervezeti képviselődet. A fegyveredet és a jelvényedet hagyd itt az asztalomon, és menj haza. Mennyi időre vagyok felfüggesztve? Nyögte ki hangon Kevin. Pillanatnyilag kisebb gondod is nagyobb ennél. Csak hogy tudd, nem mondtam annak a nőnek az égvilágon semmit. Mindenki hallotta, kiáltott rá Bill. A társad, az orvos szakértő, a helyszínelők, a nő barátja, mindenki. A parancsnok szünetet tartott, szemmel láthatóan próbált lehiggadni. Mindenki hallotta, ismételte, mint egy végszóként, és Kevin egy csapásra úgy érezte, kicsúszik a lába alól a talaj, és tudta, hogy ez Erin miatt van.